Marmokekin kezkatuta. Gauza bitxiak gertatzenari direla badakigu. Neguberoak, urtzen diren izotzpuskak, izurrite arraroak, Bada, marmokek ere kezkatzen dituzte zientzialariak. Gure ondartzetara hurbiltzen dira batzuk, eta hurra ertzean zabaltzaba legintak ikus daitezke batzuetan. Kontuz, ez ukitu, esango dizu norbaiek. Eta egia da, ukituz gero erregiten dute. Baina ez dira gaiztoak. Beren burua babesteko egiten dute. Harrapak babesteko eta afari lortzeko erretzen dute. Animalia bitxiak dira. Gardenak dira, oso bigunak eta gauez ez argi dizdiratxua igortzen dute. Eta orain, bitxiagoak bihurtzen ari dira. Orain arte azaltzen ez ziren lekuetan azartzen hasi direlako. Gainera, orain arte ez bezala alde handietan agertzen dira. Herrialde batzuetako arrantzaleak kezkatuta daude. Arrainak uxatzen dituztela esaten dute eta aparejoak apurtzen dizkietela eta ikertzaileak ere kezkatuta. Portaera aldaketa hori zergatik gertatu den ez dakitelako. Badute lana hori asmatzen. Marmoka erraldoia. Japonian Bi metroko zabalera ar dezakeen marmoka espezie bat bizi da. Animalia bakoitzak hartz batek adina pisatzen du. Orain arte talde txikietan azaltzen bazen ere, orain talde handietan agertzen hasi da hainbat lekuetan. Imagina dezakezu ezer den bi metroko animalia gutzo ikaragarri batekin topo egitea,